Dor pentru extazul cu, cu icoana Domnului. Doamne, în extazul cu icoana Ta, Tu pe noi mult ne-ai bucurat, căci ne-ai dus întâi la locul unde gândul ne-a chemat. Doamne, în extazul cu icoana, Tu pe noi mult ne-ai bucurat. Căci la schitul cu acest nume pasul Tău ne-a îndemnat. Doamne, în extazul cu icoana, Tu pe noi mult ne-ai bucurat, Căci acolo o comoară tu în munți ai așezat. Doamne, în extazul cu icoana, Tu pe noi mult ne-ai bucurat Și de ce ai venit acolo, noi atunci Te-am întrebat. Doamne, în extazul cu icoana, Tu pe noi mult ne-ai bucurat, Căci de-atunci cu Tine ne-ai asemănat treptat. Doamne, în extazul cu icoana, Tu pe noi mult ne-ai bucurat, Căci pe scară până la capăt, Tu atunci ne-ai urcat. Doamne, în extazul cu icoana, Tu pe noi mult ne-ai bucurat, Căci apoi ai trimis solul să ne ducă spre înalt. Doamne, în extazul cu icoana, Tu pe noi mult ne bucurat, Căci pe calea spre trăime să pășim am cutezat. Doamne, în extazul cu icoana, Tu pe noi mult ne bucurat, Căci un semn că am purtat crucea și am ajuns, atunci ne-ai dat. Doamne, în extazul cu icoana, tu pe noi mult ne-ai bucurat, căci lucrarea următoare tot atunci ne-ai arătat. Lacrima pentru cununa de demărgăritar a credinței Doamne, Tu ești lacrima de mărgăritar a credinței, care ca o sămânță în noi ai semănat, ca să ne dea asemănarea și chipul Tău cel minunat, de aceea, ca pe un diamant în țarina inimii noastre, icoana ta am căutat.